Сонні жахіття останнім часом не були проблемою для Еленчі Штітенкрон. А якщо й були, то невеликою і не надто проблематичною. Після цілоденної праці біля хворих в Олавському госпісі Святого Сверада Еленча, як правило, була надто вимучена, щоб бачити сни. Її будили і зривали з ліжка Антеліусем, що до зорі, і вона разом з Доротою Фабер та іншими волонтерками бігла на кухню готувати сніданок, який скоро треба було розносити хворим. Потім була молитва у шпитальній каплиці, потім догляд за пацієнтами, потім знову кухня, потім пральня, потім знову шпитальна зала, молитва, шпитальна зала, миття підлоги, кухня, зала, кухня, пральня, молитва. Як наслідок, відразу ж після вечірньої аве аленче падала на постіль і засинала мертвим сном і судомно стиснутими на ковдрі руками в боязкому перечутті швидкого пробудження. Нічого дивного, що такий трип життя надійно позбавив її сонних видінь. Жахіття, які колись становили для Еленчі проблему, перестали наявути. Тим більш дивно, що вони повернулися. Від середини Адвенту Еленчі знову почали снитися кров, убивства та пожежі. І Рейневан. Рейнмар із Беляви. Рейневин приснився Елен Чіщітинкром кілька разів за настільки страхітливих обставин, що вона почала згадувати його у вечірній молитві. І його також, як і мене, візьміть під свою опіку. повторювала вона подумки, схиляючи голову перед невеликим вівтарем, перед Пієтою та Святим Свередом. Йому також, як і мені, додай сили, обдаруй розрадою. Повторювала вона, дивлячись на різблене обличчя скорбної матері. «Як мене, так і його обережи посеред ночі. Будь йому щитом і захистом, будь сторожою невсепущою і дай мені ще раз, хоч раз його побачити!» Додавала вона у ще глибших думках, так тихо і так потаємно, щоб ні Пресвята заступниця, ні святий не звинуватили її в занадто світських думках. 16 січня 1429 року, неділя перед Святим Антонієм була для шпиталю таким самим робочим днем, як і будні, бо роботи несподівано побільшало. Чистські гусити, про яких так багато говорили весь грудень, відступили під Олеву в День Трьох Царів, а наступного дня війшли в місто. Обійшлося всупереч деяким чорним та панікерським прогнозам, без штурму, бою і кровопролиття. Людвік, князь Олеви та Німчі, повівся так само, як і за рік до того, уклав із гуситами угоду. Вигідно для обох сторін. Гусити пообіцяли не палити і не плендрувати князівські маєтки, а князь взамін за це надав притулок пораненим хворим та покаліченим чехам в обох Олевських шпиталях. І шпиталі одразу ж заповнилися пацієнтами. Забракло нари і підстилок, матраці і сінники клали просто на підлогу. Роботи було повно. Наростала нервозність, яка швидко передавалася всім, і навіть зазвичай спокійним чинцям-премонстрантам, і навіть зазвичай спокійній Дороті Фабер. Наростала нервозність, тривога, Тома І все поглинаючий, паралізуючий страх перед моровицею. Гамір, який її розбудив, Ленчі спочатку здався сонним маренням. Зі стоганом шарпнула, бумазею ковдри перекотилася на другий бік, посунувши голову по мокрій відслинній подушці. «Знову цей сон! І знову мені сниться бардо!» – подумала вона на хисткій грані між сном і явою. Штурм і різанина в барді! Чотири роки тому сполох дзвонів, гудіння рогів, Держання коней, грюкіт гупання, дикий крик нападників, передсмертні зойки. Вогонь, який підсвічує пузирі у вікнах і блискотливою мозайкою витанцьовує набрусовані стелі. Вона зірвалася сіла. Дзвони били на сполох. Долина крик. Відблиски пожежі підсвічували вікна. «Це не сон», – подумала Еленча. «Це не сон, це відбувається насправді». Вона штовхнула віконниці. У кімнату разом із холодом увірвався сморід паленого. На ринку неподалік гучили крики і сотень горлянок. Ми хотіли хистки світла сотень смолоскипів. Збоку Вроцлавської брами чулися постріли. Кілька будинків поблизу вже палали. Заграва виповзала на небо над новим замком. Смолоскипи наближалися. Здавалося, що земля стогонить. Що відбувається? тремтячим голосом запитала одна із волонтерок. Пожежа? Будинок раптом аж затрясся, Задвихтіли і затріщали під ударами ворота. Рознісся дикий рик, стрілянина, брязкіт зброї. Волонтерки й черниці почали кричати. Тільки не це, подумала Єлинша, мабуть, тільки не так, як тоді, в барді. Не кричати, не пищати, не щулитися в кутку, затиснувши голову між колінами. Не впісятися від страху, як тоді. Втікати, рятувати життя. Господи, де ж пані Дорота? Знову затріщало. Це вже виламано двері. Тупіть ніг, брязки, заліза, верески. Смерть жеретика, бий, хто в бога віри, бий! Зачаївшись у кутик усіний, Наленша бачила, як воякий та озброєний набрид вдирається в госпіс. Бачила виречені очі, спітнілі й почервонілі обличчя, зуби вишкірені у смертоносному шаленстві. Але вже за мить вона затискала долонями вуха, щоби не чути страхітливого передсмертного виття поранених. Затискала повіки, щоби не бачити крові, яка густою хвилею розлилася по сходах. «Бити їх, різати, різати!» Набрід і ступотом пробіг повз неї. Вона відчувала сморід поту й алкоголю. Черниці в дорміторії пронизливо кричали. Аленча кинулася до дверей, що вели у пральню. Зі шпиталю все ще долинали божевільні верески тих, кого вбивали. І дике ревіння вбивці. Вона почула гупень, чобіт, темінь, у пральні освітили смолоскипи. «Черничка, сестричка! Русицька-шляндра, берітній хлопи!» Її схопили, повалили на підлогу. Вони шарпалися та її втиснули між ночвами, придушили, накинувши на голову важке мокре простирадло. Вона кричала, задихаючись від їхнього смороду та запаху лугу. Чула реагіт, коли вони розривали та задирали її сукню, коли впихалися колінами поміж її стегна. «Ей, що тут відбувається? Ну припиніть зараз же!» Вивільнившись, вона стягнула з голови простирадлу. У дверях пральні стояв Чернець, домініканець. У руці він тримав смолоскип, на і мав напівпанцир, на поясі корт. Нападники попускали голови, забурчали. «Ви тут забавляєтеся!» – гримнув Чернець. «А там ваші браття розправляються з ворогами віри, чуєте?» Там, там, зараз місце добрих християн, там на вас чекає справа Божа. Геть, звідси. Нападники вийшли з опущеними головами, буркочучи й човгаючи підошвами. Домініканець стромив смолоски по держак, наблизився. Гленчини слухняними руками намагалися обтягнути донизу задерту вище стегон сукню, Її очі сльозилися, губи сіпалися від стримуваного плечу. Чернець нахилився. Подав їй руку, допоміг встати, після чого із з силою заїхав кулаком у вухо. Пральниця затанцювала дівчині перед очима. Підлога втекла з-під ніг. Вона знову впала. Коли опритомніла, чернець уже сидів на ній, аленша закричала, випросталася, шарпнулася. Він з розмаху ляснув її по лиці, схопив за сукню на грудях, різким рухом роздер тканину. — Геретицька суко! — прохрипів. От я тебе не вир... І не договорив. Рейневан перед пліччям перегнув його голову назад і ножем перерізав горло. Вони збігли сходами в морозяну ніч, у засвічену червоним темряву, де все ще розносилися крики і шумбою. Линча послизнулася на обледенілих сходах і була би впала, якби Рейневан не підставив їй плече. Вона подивилася вгору на його обличчя, подивилася крізь сльози, все ще приголомшена, все ще не впевнена остаточно, чи їй це бува несниця. Ноги її не тримали, підкошувалися, він це помітив. «Ми повинні втікати», – видушив він із себе. «Повинні!» – ухопив її за затягнув за рік муру у рятівний морок. Якраз вчасно. Провулком пробіг напівголий закривавлений чоловік, а за ним із криком і ревом гналася черні. «Ми повинні втікати», – повторив Рейневан, – «або десь заховатися». «Я!» І нарешті вдалося набрати в груди повітря і подолати тремтіння губ. «Ти рятуй мене!» «Врятую!» Раптом вони опинилися на ринку біля ганебного стовпа серед ушалілого натовпу. Але поглянула вверх, просто в обличчя смерті. Зойк жаху завмер у її горлі. Це ж тільки фігура, подумала вона, здригаючись. Тільки фігура, вирізблена у тим пані під західним входом до ратуші смерть у вигляді скелета, який розмахує косою. Це тільки фігура. З вікон палеючої ратуші стріляли. Гриміла вогнепельна зброя. Зі свистом пролітали арбалетні стріли. Це легко поранені чехи згадала з приголомшливою ясністю Еленча. Легко поранених і тих, що одужували, розмістили в ратуші. Вони не дозволили себе роззброїти. Еленча йшла непевною ходою, не знаючи, куди йде. Рейневан зупинив її міцно стиснув плече. «Стіймо тут», – задихано вимовив він. «Треба стояти і не рухатися». Вони не звернуть на нас уваги, вони ж наче хижаки, реагують на рух і на запах страху. Якщо ми не будемо рухатися, нас навіть не помітять. Тому вони стояли, нерухомо, ніби стеатуй серед пекла. Рад не встояла, оборону прорвали. Орда напасників з ревінням увірвалася всередину. Серед пекельних, знетямлених вересків людей почали викидати з вікон на бруківку. Просто надобні сокири, які вже чекали на них. Кільканадцять тьох витягнутих живими і напівживими вістря пік пришпилили до муру. Агонізуючих топтали, розривали на шматки. Кров текла струмками, пінилися у водостоках. Від пожеж стало видно, як в день. Горіла ратуша. Вирізблена на тимпані смерть ожила у танцюючих відблисках. Вона шкірила зуби... Клацали щелепи, вимахували кусою, палали будинки на східному боці ринку, палали ядки за ратушею, палали суконні ряди. Вогонь пожирав майстерні волонських ткачів і багаті крамниці на Марійній вулиці. Язики полум'я танцювали на фасаді і на даху шпиталю Святого Блаже. Вогонь прогризав балки і гребені. Перед шпиталем височила гора трупів яку весь час докидали все нові і нові тіла. Скривавлені, покалічені, знівичені аж до невпізнання. Трупи волочили по ринку за які зав'язували на шиї або кінцівках. Волоком тягнули до криниць. Криниці були вже переповнені. З них стирчали ноги і руки. Розчепірені, простерті вгору, вони ніби волали про помсту за злочин. Коли я повторювала Еленча, ледь з мертвілими губами. «Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то я не буду боятися злого, бо ти при мені». Псалом. Вона все ще стискала риневу нову руку, відчувала, як рука стиснулася в кулак, поглянула на його обличчя і одразу ж відвела погляд. Сп'яніла від жорстокості та вбивства, наволоч танцювала, співала, підскакувала, Потрясало списами і з настромленими на вістрі головами. Голови копали по бруківці, і ми перекидалися ніби м'ячами. Складали немов дари, як жертву, перед групою вершників, які стояли на ринку. Конні, чуючи кров, хропіли, тупили, звеніли підковами. — Доведеться тобі дати мені розгрішення, єпископи", Похмуро сказав один із вершників, довговолосий чоловік плащ яку переливався золотим та срібньогаптуванням. «Княжем, словом, честь я гарантував цим чехам безпеку. Пообіцяв притулок, поклявся. Люби, князю, люд, вігою не родичу!» Конрад, вроцлавський єпископ, підвівся в сідлі, спираючись на луку. «Я розгрішу тебе, коли ти захочеш, і скільки захочеш, хоча в моїх очах ти не пекато!» Та й у Божих очах, поза сумнівом, теж клятва дана є не немає сили, дане йому слово є недійсним і ні до чого не зобов'язує. Ми діємо тут на славу Божу, малорем де й глоріям. Ці добрі католики, Христові воїни доводять дивися отам свою любов до Господа, адже вона виявляється у ненависті до всього, що Богові відразливе та огидне. Смерть еритика це слава християнина, смерть еритика вигідна Христові. Для самого ж Еритика втрата тіла означає спасіння душі. Але не думай, додав він, побачивши, що його слова справляють на Людвіга Олевського доволі незначне враження. Що я їх не жалію? жалію і благословляю їх у годину смерті. У вічності, у покої Господи, етлюкс перпетула люціят ейс. «І хай їх осяє вічне світло» — латина. Ще одна скривавлена голова покотилася під ноги князівського коня. Кін схерапудився за голову, почав перебирати ногами. Людвіг натягнув вішкай. Наволоч ревла, кричала, вирищала, обшукувала будинки в пошуках усе меншої кількості вцілілих. Повітря ще розривали передсмертні крики, які долинали з вуличок. Гуділа пожежа. З мовкаючим зойком бронзи заходилися дзвони. Вирізблена на тимпені ратуші смерть, злорадно сміялася і розмахувала косою. Ленче плакала. Рейневан закінчив розповідати. Ян Краловець із Градика, гетьман-саріток, спершись на бомбарду дивився насчегом. У загустілих сутінках чорний і грізний, не мов зачаяний лісовий звір. Дивився довго, потім різко відвернувся. «Відходимо, звідси!» – кинув він. «Вже досить, відходимо, вертаємося додому!» Ранок був туманний, як на цю пору року досить навіть теплий. Колона возів з патрулями та авангардом легкої кавалерії попереду, з ротами обтяжених важкими повезами піхотинців на флангах, війшли, залишаючи за собою з чигом на південь трактом на Свидницю, на Рихбех, Франкенштейн, Бардок, Лоцько, на Гомоле, до Чехії, додому. Репіли під вагою вантажів осі, колеса виорювали в талому снігу глибокі колії. Ляскали батоги, ржали коні, часами ревли воли, їздові лялися, над колоною кружляли зграї чорних птахів. чого зчегомі били дзвони. Було 12 лютого року божого. 1429. Субота перед першою неділею посту. Це бетопроксимо антедомінікам інвокавіт. Гетьманний сиріток спостерігали за виходом із придорожнього пагорба. Різкий вітер шарпав плащі, лопотів знаменами. Настрій був не з найкращих. Застужений Бразда з Клінштейна кашляв. Матий Салава сплювував. Переважно і так насуплений Пьотр Поляк супився ще сильніше. Навіть зазвичай життєрадісний Ян Колда з Жампаха буркотів собі підніс Ян Краловець понуро мовчав. «О, дивіться!» Салава показав на назненацька поміченого ним вершника, який рухався на північ по засніженому схилу з'їр'я. «Хто це?» «Чи не той поранений Німчура? Ти відпустив його просто так, брата Яне?» «Відпустив», ну, – неохоче визнав Криловець. «Бідняк, викупу би не дали, ну то нехай його шлях трафить». «Дасть Бог трафить», – харкнув П'отер Поляк. «Він поранений, сам без помочі до Вроцлава не дотягне, подохне десь у заметі». «Він не буде ні сам, ні без помочі», – заперечив Ян Колда, Показуючи на другого вершника. Ха! Та це ж Рейн, він на своєму йноходці, Йому ти теж дозволив поїхати, брати? Дозволив. Ось що, він невільник чи як? Ми балакали. Він вагався, вагався. Я бачив, гризає його щось. Врешті-решт сказав мені, мовляв, Мус мов йому вертатися до Вроцлава. Тоді вертайся, кажу. Та й усе. Ну, то нехай отам памбічик має в опіці. Підсумував Бразда і кашлянув. Відьмо, братове, їдьмо. Вони з'їхали з, з пагорба, коротким галопом наздогнали колону, висунулися на чоло. Цікаво. заговорив, стримуючи коня до клусу Бразда до Яна Колда, який їхав поруч. Цікаво, і що там нині в далекому світі чувати. А тобі, що знову зайшло? обернувся Колда. Світ, світ, що тобі з того світу? «Та, нічого», – зізнався Бразда. «Я просто так собі, з цікавості». Раннок був туманний. Як на місяць лютий, доволі теплий. Усю ніч збиралися на відлигу, від світанку сніг танув. Сліди підкутих копит та видавлені колесами возів колії тут таки заповнювала чорна вода. Ось і те ж тельваги рипіли, коні хропли. І здові заспану лаялися. Колона близько 300 возів просувалася повільно. Над колоною здіймався важкий, задушливий запах солоного оселедця. Сер Джон Фестльф сонно погойдувався в сідлі. Здригнутий його вирвав збуджений голос Томаса Блекборна, лицаря Скенто. Що сталося? Де Лейсі повертається? Делесі, Делейсі, командир передової сторожі, Зупинив перед ними коня так різко, що їм аж довелося примружити очі від болота, яке бризнуло з-під копит. На вкритому світлим юнацьким пушком обличчі малого лицаря був написаний страх, змішаний зі збудженням. «Французи, сер Джон!» – тонким голосом закричав він, стримуючи коня. «Перед нами, на схід і на захід від нас, у засідці, сила селена!» Усе нам кінець!» Подумав сер Джон Фастерф. «Мені кінець, а я загинув. Як же воно було близько, як близько, нам майже вдалося. І вдалося б, якби не... «Вдалося би», – подумав Томас Блекборн. «Нам би вдалося, Джон Фастерф, якби ти, гидкий пияцього, не заливав баньки в кожному придорожньому шинку». Якби ти, тивий кнуряк, вони курвився в кожному борделі у цій околиці, якби не це жабоїди не дізналися би про нас, ми вже давно були б серед своїх, а тепер нам гаплик. — Скільки? — сир Джон Фестольф кашлянув, щоби прочистити горло. — Скільки їх? І хто? Ти бачив знамена? — Десь так, — зим'явся Реджинель Делесі. Засоромившись, що втік, не роздивившись як слід французьких прапорів. «Десь, певно, за дві тисячі. З Орлеана то це, мабуть, Бастарта або Лаїр». Бельбурн вилився. Серджон потайки зітхнув. Подивився на своє власне військо, на сто панцерних кінних. Сто піхотинців, 400 вельських лучників, іздових і обозних, і на триста возів. Триста смердючих возів, наповнених смердючими бочками зі смердючими солоними оселецями, закупленими в Парижі, які призначалися на пісний провіант для восьмитисячної армії графа Суфулка, яка тримала в облозі Орлеан. «Оселеці!» – упокорено подумав сер Джон. «Я попрощаюся з життям через оселеці. Помру в купі оселеців. З оселеців буде могила, заселеця на гробок». «Байгот! Весь Лондон животи понадриває зі сміху. Триста возів оселеців, триста возів, возів!» «Розпрягати коней!» Побича чому заревів сир Джон Фестель, вставши у стременах, «Поставити вози чотирикутником, зв'язувати разом дишле і колеса, усім роздати луки!» «З божеволів!» – подумав Томас Блекбурн. «Або ще не про тверезів» але побіг виконувати накази. Зараз переконаємося, скільки в тому правди. Думав сер Джон, дивлячись на приготування свого війська і на формування шанцю звозів. У тому, що розповідали про богемців, гуситів, отих, тих, звідкись там зі Східної Європи, чи то з Малої Азії. Про їхні тріумфи, про нищівні перемоги над саксонцями та баварцями. Про їхнього славетного вождя на ім'я... Кадем, де? Було 12 лютого року Божого 1429 субота перед першою неділею посту. Сонце блиснуло, розігнало низьку негусту імлу. Оселедці, здавалося, почали смердіти ще сильніше. Зі сходу, з боку містечка Руври, чувся і наростав тупіт копит. Взяти луки. гукнув виймаючи меч Томас Блекборн. «They're coming!» Ні Блекбурн, ні Серджон Джон Фастольф уявлення не мали, що досі живі лише завдяки випадку, що їх врятував щасливий збіг обставин. Що якби не цей збіг обставин, вони не побачили би світанку. Грав Жан Дюнуа, бастард Орлеанський, дізнався про обози з оселецями ще кілька днів тому. Його півтори тисячі кінотників з Орлеана – а з ними Лаїр, Сентрай та шотландець Джон Стюарт, чекали в засаді підрувре, щоби перш ніж почне світати, напасти на англійську колонну і розгромити її. Але хоча йому настійно радили цього не робити, Дюнуа опер свій план на графа Клермона, який стояв обозом Руври. Граф Клермон мав ударити першим. Граф Клермон був вродливим юнаком, гарним як дівчина. І він завжди оточував себе іншими вродливими юнаками. На війні він не знався. Але граф Клермон був кузеном Карла VII, і з ним доводилося рахуватися. Хлоп'ятко Клермон, як прозвав його Лаїр, підвів ясна річ за всіма пунктами. Він пропустив момент, змарнував чинник несподіванки. Не дав наказу атакувати, тому що був зайнятий. Снідав. Після сніданку його помадали та укладали йому волосся. Під час укладання граф усміхався до одного з юнаків, які його супроводжували. Посилав йому поцілунки, тріпатів віями. Посланців від Дюнуа він проігнорував, а про англійців забув. У нього були важливіші справи і плани. У сум'ятті та безначальності, коли стало зрозуміло, що момент втрачено, що англійців уже не вдасться заскочити зненацька. Коли Дюнла лаявся на всі заставки, Лаїр і Сентрай бездіяльно стояли розводячи руками і марно чекаючи наказів, Джон Стюарт не витримав. Разом із шотландським лицарством він із власної ініціативи кинувся в атаку на англійські вози. За ними помчала в бій частина французів, яким уже набридло чекати. «Цілься!» – крикнув Дікон Уілбі, Командир лучників, дивлячись, як на них летить панцерний клин. Тільше. Remember aging court!» Лучники крекнули, натягуючи довгі луки. Заскріпіли тєтиви. Джон Фестер взняв шолом. Вогнистор дечу приноси зіскріла, ніби бойовий прапорець. «Зараза!» – заревів він мовтур. «Fuck them God! fuck the Вистачило трьох залпів, трьох злив стріл, щоб шотландці... Кинулися в розтіч. Довозів дочвалували тільки декотрі з поміж них, і то тільки для того, щоб спіткати там свою смерть. Їх покололи списи та гізарми, рубали лебарди та лукаберські сокири. Передсмертні крики здіймалися в зимове небо. Делесі та Блекбурн, хоч вони про гуситів чули мало, а про їхню бойову тактику ще менше, миттю збагнули, що треба робити. На чолі своїх ста важкоозбройних вилетіли з завозів у контратаку і в погоню. Наступаючи шотландцям на п'яти, вони рубали їх так, що аж луна йшла рівнину. Уельсці на возах тріумфально горланили, лихослобили та показували втікачам два підняті пальці. Селецці смерділи. — Дякую тобі, Господи! — здійняв очі до неба сер Джон Фастольф. «Дякую вам, возе! Слава вам, мужні азіатські богенці! Слава тобі, воєначальнику Шишка! Охоч ім'я твої поганське, проте твій воєнний талант великий! I'll be them. Слава імені, серві Джону Фастульфу!» Скуде, що Вардольф і Пістоль не могли цього бачити. Не могли бачити дня моєї вікопомної Вікторії. О, ця битва, яка відбулася під руври в суботу перед першою неділею посту, Року Божого 1429-го прославиться у віках, як битва за оселеці. А про мене? Про мене писатимуть п'єси для театру.